Du sitter i soffan i vardagsrummet i din lägenhet vid Möllevångstorget i centrala Malmö. Du har blivit riktigt jävla trött på allt du har där inne. De fula fällstolarna i plast som du har för att du aldrig orkade köpa riktiga. Ett svartvitt foto på en stor elefant. Det här har pågått så länge nu att du trodde att det aldrig skulle ta slut- men de senaste veckorna har någonting hänt. Dödsbuden har börjat komma allt glesare. Utanför ditt fönster är livet långsamt på väg tillbaka. Radion står på. Ekot har sänt live hela dagen. The to be or Pandemin är under kontroll. Det har nu gått en vecka sedan det senaste dödsfallet rapporterades, säger WHO:s generaldirektör på presskonferensen. Bara enstaka kluster av smittade har registrerats de senaste dygnen och alla har isolerats och tagits om hand. Du drar fingrarna över armbandet med den fyrkantiga grå dosan på. QR-koden har börjat flagna och blivit svårare att läsa av. Regeringen kommer häva restriktionerna. Men när detta kan ske, det vill man inte ge besked om ännu. Det meddelade inrikesministern på en presskonferens idag. Anledningen är att man vill ha fortsatt beredskap om smittan skulle blåsa upp igen. Din mamma har skrivit att hon kommer att hämta dig. Hela familjen ska ses ikväll. Och sen ett meddelande med flera emojis på rad. Den där leende smilin med tre små hjärtan som cirkulerar framför den. Följt av den med partyhatt och sist ett par klappande händer. Ni har hörts på Facetime några gånger i veckan. Men det var över ett år sedan som du kramade om henne. Gör så. Vi ses snart. En halvtimme senare ringer det på dörren. Handen skakar när du för den mot låset- vrider det till vänster. Hennes korta, gråa hår är rufsigt- huden rosig av den råa där ute. De runda, röda glasögonen- som ligger så långt ner på näsan- att du ibland undrar var hon ens har dem- om hon inte sätter på sig dem ordentligt- du var svårt att möta hennes blick. Hon ler. Du ler tillbaka. om framtidens ödesfrågor Covid-19-pandemin har fått fäste i nästan alla länder i hela världen På många håll har politiker och styrande reagerat hårt och demokratiska rättigheter har satts på undantag Vilken värld kommer vi vakna upp till när det här är över? Du lyssnar på P3 Dystopia Sex månader sedan nyheten kom om att pandemin är under kontroll. Du gör allt du kan för att det ska kännas som förut. Du sätter på dig din tunna kavajliknande vårjacka. Drar ner ena armen för att täcka armbandet så gott det går. Packa ner en varmare tröja i din totebag. Det ska bli kyligare om några timmar. Du brukar alltid komma först till ett favorithak. Men nu ser du att hela gänget redan är på väg. De syns som gröna pluppar i appen. En karta över centrala Malmö. Simon går längs Mäster Henriksgatan ner mot Folkets Park. Amalias plupp på Amiralsgatan går betydligt snabbare. Du visar att hon har börjat använda sin röda monark igen- det ser ut som att Olles plupp är en utväxt ur Amalias. Han sitter väl på pakethållaren. Du ska möta upp dem vid vägsperren som ni måste passera. Det är ungefär som en tunnelbanespärr- förutom att de kollar temperaturen. För säkerhets skull är budskapet från regeringen. Plupparna på skärmen har börjat sammanstråla- och har stannat upp för att vänta på dig- det är typ 50 meter kvar innan du ska svänga ner. Du börjar jogga. Till slut närmar du dig vägsbärren. Du försöker se vad dina kompisar har ställt sig. Plötsligt skingrar sig folkmassan. Du springer fram och försöker hitta dina vänner. Fiskar upp telefonen igen. Du ser kanske 50 gröna pluppar som omringar den som har blivit röd. Och som sakta backar bort. Den röda verkar vara Simon. Folk skriker. Rösterna dämpas bakom andningsskydden. Åk hem, vad fan gör du ute? Du tränger dig fram. Får till slut ögonkontakt med Simon. Han ser chockad ut. Och du vet ju att han nyss var grön. Du vill gå fram, men tvekar och står kvar. Mobilen vibrerar i byxfickan. Två gröna pluppar till har blivit röda. Amalia och Olle. Och sen en tredje. Du. Hallå, Toril? Nej. Nu tror jag att det är brutet. Hör oh, ni mig? Gud, det här är ju katastrof. Nej. Hallå där! Hey. Var det tredje gången det bröts nu, eller? <laughs> jag tror det. Men vet du vad? Jag tror vi kör utan kamera Jag, jag tror, tror att det tänkt. kan vara en sån grej alltså. När vi spelar in med dig Toril så brukar du ha tagit ett tåg upp från Lund till Stockholm men den här gången så är det lite annorlunda förutsättningar Ja precis, nu sitter jag i en studio här i Skåne istället för att det kändes som att det var en bra idé att följa rekommendationerna att undvika onödigt resande, jag hade inte velat riskera att dra med mig smitta från Stockholm ner till Skåne igen och det är ju inte bara logistiken som är annorlunda för oss just nu. Vi har diskuterat inom redaktionen hur vi på bästa sätt kan förhålla oss till den här covid-19-pandemin. Hittills har vi gjort två bonusavsnitt förutom det pandemiavsnittet som vi släppte i slutet på januari som ju kom obehagligt lägligt. Samtidigt har väldigt många av våra tidigare avsnitt som inte alls handlar om pandemier blivit aktuella på nytt i och med Coronapandemin. Så i det här avsnittet kommer vi försöka ta reda på vilket sorts samhälle vi kommer vakna upp till när pandemin är över. Avsnittet är uppdelat i tre delar som kommer att handla om politik, globalisering och vad isolering från andra människor kan få för konsekvenser. I del 1 börjar vi med en person som själv insjuknat i covid-19. Hi folks, I want to update you on the latest steps the government is taking to fight the coronavirus. Bara några dagar innan Boris Johnson, Storbritanniens premiärminister, läggs in på en intensivvårdsavdelning i London för andningssvårigheter så spelar han in ett videomeddelande till det brittiska folket. And first the most important thing is that our policy is unchanged and that's to delay the spread en snuvig Boris Johnson i hemkarantän anstränger sig på sitt vanliga uppbitiga sätt att informera om framgångarna som hans regering ska haft i kampen mot pandemin. Han hyllar NHS, den brittiska offentliga sjukvården. Han tackar också britterna för att de följer regeringens riktlinjer. Och i want to thank everybody who has been complying with our instructions to, to stay at home And we've already seen massive falls in så avslutar han sitt drygt två minuter långa meddelande på ett för en brittisk konservativ premiärminister ganska annorlunda sätt. one thing i think coronavirus crisis has already proved is that there really is such a thing as society. Det kanske låter okontroversiellt att säga att det finns ett samhälle. Men i ett brittiskt sammanhang är uttalandet en illa förtäckt kritik mot en av Boris Johnsons mest kända företrädare på premiärministerposten, Margaret Thatcher. 1987, på höjden av sin politiska karriär, sa Thatcher i en intervju att människor förväntar sig för mycket av staten. Hon sa, citat, Människor överlåter sina problem på samhället. Men vad är samhället? Det existerar inte, slutsat. There really is such a thing as society. So thank you to all of you. Nu låter det alltså annorlunda. Inte bara från Boris Johnson utan överallt runt om på jorden så vänder sig folk till samhället och i förlängningen till staten. Staten förväntas rädda företag och medborgare ekonomiskt men kanske framför allt för att staten ska organisera ett välfungerande smittskydd och en välfungerande sjukvård. Och det innebär att få människor att ändra hur de lever sina liv. Stay NHS, and save lives. Ett sätt som många stater tar sig an uppgiften att bekämpa epidemin är genom undantagstillstånd. To unleash the full power of the federal government that this effort today, I am officially declaring a national emergency. Two very big words. Thailand inför undantagstillstånd i en månad från och med torsdag. Det uppger landets Regeringen regering. begär nu kraftigt ökad makt för att kunna införa tvångsåtgärder- utan att behöva vänta på riksdagens godkännande. Undantagstillstånd som drar in rätten att samlas till allmänna sammankomster- att röra sig fritt på gator- eller att kringgå folkvalda parlament- som vanligtvis måste godkänna beslut som regeringen tar. Och det här väcker en hel del frågor- för även om det kan tyckas helt rimligt att vi medborgare ger upp fri- och rättigheter för att minska smittspridning- så går det inte att komma ifrån att det vi just nu ger upp är saker som definierar ett demokratiskt samhälle. Så finns det en risk för att demokratin kommer att ha ta tagit ett steg tillbaka när pandemin är över- för att få ett historiskt perspektiv på det här så ringde vi upp Richard J Evans. I'm a historian jag the author of Death in Hamburg: Society and Politics and the Cholera Years. Jag ville veta om det finns exempel i historien på att stater har utnyttjat undantagstillstånd som införts för att hantera en pandemi eller epidemi för att stärka sin makt även efteråt. I don't think there are examples in history of governments using emergency powers that they acquire to um combat an epidemic uh, to build up their own power and, and not release them as it were when, they, when the epidemic is over. Men däremot har man använt ungefär samma åtgärder för att hantera smittor i århundraden från digerdöden på 1300-talet till kolrautbrotten i Europa på 1800-talet. Man har vetat länge att människors rörlighet och närhet till varandra är det farliga. Historically uh, the state has needed in order to combat a major epidemic. You establish quarantine, which means 40 days of isolation, stopping trade, stopping people moving. That's uh, invented by the Venetians in the Middle Ages when bubonic plague arrived in, in, in Venice from uh, the Middle East. Uh, and isolation of victims, compulsory hospitalisation sometimes, uh, and generally stopping the kind of movement that people thought... Så att stater genomför drastiska åtgärder för att stoppa smittor är inget nytt. Det som däremot är nytt är att det nu finns demokratier med grundlagsadgade rättigheter. Demokrati är väldigt, väldigt nytt. Det är verkligen en 20-centralen kreation. Du har valt regeringar i några delar av världen innan Men det är väldigt svårt att hitta historiska... Or another, and actually didn't need to their Och det här gör, som med så mycket annat med den här pandemin, att vi befinner oss på oberuten mark. Men vad är egentligen ett undantagstillstånd? What happens is that there is a moment in which authorities diagnose a fundamental threat to the political community whether it's a republic whether it's a classical the ancient polity that fundamental threat can be a, a war or enemy from outside or some major source of unrest within Det här är Lea Yppi, professor i politisk teori vid London School of Economics. Det klassiska exemplet på undantagstillstånd är den antika romerska republiken. –där undantagstillstånd fanns inskrivet i republikens konstitution. Om Rom gick i krig, till exempel, kunde senaten utse en diktator– –som fick i uppdrag att leda republiken genom konflikten– –under en tidsbestämd period, oftast på sex månader. Den romerska diktatorn avgick så fort som nödläget var avklarat. Med några få undantag. And the most är probably that of Caesar, which att himself a dictator för life. And this was considered to be kris in republiken, it's seen as the beginning of the av the och balances that the roman republic hade terms of how it distributed power. Men i den moderna politiska historien har undantagstillståndet delvis bytt innebörd, menar lea ypping. En viktig skillnad från de romerska diktatorerna var att de generellt inte hade rätt att stifta nya eller avskaffa redan existerande lagar. The dictator had no power to make new laws. Whereas what's more controversial is in the case of modern emergencies, sometimes the executives take certain powers and take certain measures that are not necessarily within the bounds of the constitutional setup. Det kanske mest kända exemplet på en modern stat som infört undantagstillstånd och på det sättet också ändrat hela det politiska systemet i grunden det är kanske Tyskland 1933. Efter att riksdagshuset brann ner i februari det året så införde Hitlers regering omedelbart den så kallade fullmaktslagen. Det var faktiskt formellt called the law to remedy the necessity and distress of people so it was it was invoked as a law of necessity and was a law that gave the german uh, cabinet and the chancellor so hitler himself the power to enact laws that uh, didn't need to involve the reichstag and so effectively was the first act which overrid the Weimar constitution and the first act which gave Hitler plenary powers and that then enabled him to kind of concentrate power even further and abolish then all the civil liberties and, um, on all, and all the powers to the parliamentary system. And then we know what happened from there. Men vi behöver inte gå så långt tillbaka som till 30-talet för att hitta exempel på när yttre eller inre hot används för att rucka på lagar och rättigheter som tidigare kändes självklara. Overseas, Bara månader efter terrorattackerna den 11 september så skrev USAs dåvarande president George W. Bush under en ny lag. Is the Patriot Act. US Patriot Act. Och Patriot Act gjorde det bland annat möjligt för amerikanska underrättelsetjänsten att övervaka amerikaners bibliotekslån och sjukhusvistelser. General McMillan. I Israel så gäller fortfarande delar av ett undantagstillstånd som infördes redan innan Israels födelse när britterna styrde landet som en del av det palestinska mandatet. Och det är ett undantagstillstånd som bland annat ger den israeliska staten rätt att censurera press om det anses utgöra ett hot mot israeliska statens säkerhet. Och i Egypten hade man ett undantagstillstånd på plats i över 30 år under den förre presidenten Hosni Mubarak. Ett undantagstillstånd som avskaffades först efter att Mubarak störtades i den arabiska våren 2011. Så frågan är ju då om vi står inför en risk att undantagstillstånd som införs idag under coronatider kan förändra demokratin på sikt. Demokrati är aldrig eller, Det är aldrig ändå i plats eller inte i plats. Det är ett kontinuum och beroende på hur mycket utrymme för politisk kontestation det finns i någon politisk kontext finns det mer eller mindre möjlighet att dessa här av emergency kommer att Utmaningen just nu för oss medborgare det är att försöka avgöra vilka och hur många rättigheter som det är rimligt för oss att ge upp i kampen mot coronan. An that is and when is an Ett sätt att avgöra vad som är legitima nödåtgärder det är ifall de är proportionella och det låter ju rimligt. Vi begränsar bara våra fri- och rättigheter till den utsträckning som är nödvändig för att bekämpa coronasmittan. Men alla som har följt debatten om ifall de svenska smittskyddsåtgärderna fungerar eller inte de senaste veckorna- har säkert lika mycket huvudvärk av de här frågorna som vi har. Ja, frågan som växer hela tiden är var det rätt eller fel att inte sätta oss här i Stockholm till exempel i lockdown- och därmed tvinga oss att stanna i stan med hjälp av polis eller militär- så även om alla är överens om att göra någonting, är det inte alltid så lätt att avgöra vad som är ett proportionellt ingripande i förhållande till människors frihet. Men även om det är svårt att falla tillbaka på just den saken, så finns det ett annat sätt att avgöra om undantagstillstånd är mer eller mindre legitima. Och finns det också frågor Många länder har satt en tidsgräns på sina krislagar. I Sverige till exempel begränsades regeringens ökande makt jämt mot riksdagen till tre månader. Men ett land som inte har satt någon tydlig tidsgräns på sitt undantagstillstånd- det är ungen. Där premiärminister Viktor Orban numera har rätt att styra med dekret. Och det innebär då alltså att parlamentets aktiviteter och lagstiftning har i princip helt skjutits åt sidan. Redan existerande lagstiftning kan eh, frysas inne. Eh, Orban kan fatta beslut om, om nya regler och bestämmelser. Det här är frilansjournalisten Joakim Medin som ni kanske känner igen från vårt program om Europas kollaps som vi släppte våren 2019. Joakim Medin har bevakat Ungern i flera år och skrivit en bok om landet. Grejen med Ungern är att man faktiskt har haft ett visst typ av nödläge där ett tag nu. Ända sedan 2015 så har det hetat i Ungern att man befinner sig i ett... Ett krisläge på grund av massmigration. Därmed har man ända sedan hösten 2015 haft ett undantagstillstånd vid gränsen mot Serbien som har lett till att man har frihetsberövat asylsökande satt både internationell och nationell lagstiftning åt sidan och så vidare. Och nu har man då utropat ett nödläge och undantagstillstånd i hela landet på grund av coronapandemin. Vad det här senaste nödläget innebär rent konkret för ungen är förutom att Orbans regering kan styra med dekret- att det också har blivit belagt med fängelsestraff- att sprida desinformation om coronan. På ett sätt så kan man ju lite grann förstå det- med tanke på hur farligt det är- och vilka enorma risker som folk utsätter sig för- på grund av all falsk information om viruset som sprids just nu. Alltså till och med WHO har ju gått ut och etablerat ett nytt begrepp- infodemi, som handlar om att felaktig information- sprider sig som en löpeld och kan liksom sätta käppar i hjulet- för bekämpningen av den här pandemin. Och med tanke på allt det, är det ungen gör just nu rimligt? Den officiella bilden är naturligtvis att vi vill skydda det ungerska folket och den ungerska nationen från att bli skadat av coronapandemin och vi vill inte vi vill inte se någon hysteri eller rädsla uppstå i samhället så därför så slår vi ner hårt på dem som sprider lögner om coronapandemin. Samtidigt så har det redan kommit uppgifter från ungen i ungersk media om att det har nu omedelbart blivit ännu svårare att intervjua vårdpersonal, akademiker med insyn i epidemiologi eller, eller vårdsystemet för att de fruktar att ifall de säger någonting som inte behagar regeringen så kan de bli anklagade för att sprida desinformation eller för att ljuga och bli åtalade. Och så det här liksom skapar ännu mer klimat av rädsla och självcensur. Det som är intressant med Ungerns undantagstillstånd- är att Orban försöker införa lagar som inte verkar ha något att göra- med själva pandemin överhuvudtaget. Enligt Joakim Medin har den ungerska regeringen till exempel- lagt fram ett förslag på att dra tillbaka sitt officiella erkännande- av transpersoner. Regeringen har också föreslagit införandet av en kommitté- som skulle granska lokalpolitiker- Städernas borgmästare skulle i praktiken, deras, deras eh, självständiga politik skulle bli underställd en regeringskontrollerad kommitté. Och det här har naturligtvis att göra med att Ungerns största städer vanns av oppositionspartier i lokalvalen i höstas. Efter starka protester drogs förslaget tillbaka- det som är viktigt att komma ihåg här är att Ungern är ett land som enligt många demokratibedömare tagit flera steg mot ett mer auktoritärt styre under en ganska lång tid nu. Och det är ett land som överhuvudtaget historiskt haft begränsad erfarenhet av ett demokratiskt politiskt system. Men samtidigt så har det ju under hela det här utbrottet kommit varningar om hur andra länder med mer demokratisk tradition också har tillämpat nya hastigt framtagna regler och lagar godtyckligt. Ça, illegal, voire I P-programmet Konflikt från den 18 april 2020 så intervjuas Raphael Kempf som är brottmålsadvokat i Paris. Han berättar att personer som faktiskt har följt reglerna om hur länge man får vistas ute till exempel godtyckligt har fått böter och andra straff. En klient hade gått ut med sin dotter i Paris som man ju får en timme om dagen inom en kilometer från bostaden. Pappan och dottern satte sig på en parkbänk. Snart kom polis. Förhör och polisrapport. Trots att det egentligen inte är olagligt, säger Rafael Kemp. och konstaterar att polisen tagit lagen i egna händer och inte bara det. Genom att skriva ut böter har man också tagit på sig rollen som den som skipar rättvisa. Shahinbakh protest side has been cleared this morning by the police från länder som Indien Zimbabwe och Peru så kommer flera rapporter om hur myndigheter har använt undantagstillstånden för att trakassera oppositionella och minoriteter men trots det här, tittar man på opinionsundersökningar just nu så stödjer en stor majoritet av befolkningen i länder med undantagstillstånd och lockdowns, de här hårda åtgärderna för att stävja coronasmittan. Och kanske kommer vi på sikt också vänja oss vid undantaget. Att statens ökade maktbefogenheter under den här krisen helt enkelt normaliseras- So my concern and the worry I think right now is that at the end of this emergency, we will come out the other side with um, some sense that what seemed to be irreversible, what seemed to be not feasible, which was the return to the nation state, will be instrumentalized by right-wing radical political actors in order to increase their control over the state. And in particular, this becomes an even greater problem because of the depression and the recession first, which we now have, but we're now talking not just about recession, in terms, which will people, people most. Ungern är ett land som redan har tagit flera av de stegen som Lea Yppi ser som ett värsta fallscenario. Och frågan är om andra auktoritära ledare kommer att använda sig av liknande taktik som Orban för att stärka sin makt. Alltså en av de bästa citaten som jag fortfarande har fått eh, från Ungern Det var redan för mer än sex år sedan Då jag intervjuade en oppositionspolitiker Och han sa den stora faran med det som sker i Ungern eh, Är att Orbán har skapat en handbok i hur man smidigt kan eh, demontera en demokrati Och med, med det naturligtvis medborgerliga fri- och rättigheter Kan partier... Eh, som har en likadan agenda som hyser likadana ideologiska politiska åsikter se en chans i att komma till makten så har man här en, en färdig handbok i hur man ska implementera den här politiken på ett smidigt krypande sätt på ett sådant sätt att man inte riskerar liksom stora resningar och protester ute på gatorna alla gånger och, och det har liksom redan i åratal varnats för att det kan leda till det Men det är inte bara genom att stänga ner samhället och införa undantagstillstånd som stater försöker stävja den här smittan. Ett annat väldigt konkret exempel, det handlar om det område som Petri Dystopias första program du kan inte gömma dig handlar om, nämligen övervakning. Övervakningssamhället om man nu vill säga så har ju liksom hoppat fram 10-15 år på några månader. Det här är Kristoffer Kullenberg. Han är docent i vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Vi började prata med honom på Skype men sen så visade det sig att han hade en ganska bra egen mikrofon som han spelade in sig själv på. Och den är på och är lite... Nu ska vi se. Han har sett att utvecklingen av infrastrukturen för övervakning har ökat jättemycket de senaste 20 åren. Mest tydligt blev det med signalspaningen och datalagringen- som stater började göra efter terrorattackerna 2001- för att spåra terrorister. Men det finns en viktig skiljelinje mellan det som hände då- och det som händer nu. Man kan säga då från 9-11, från millennieskiftet- och fram till idag så har övervakningsdebatten- och varit ganska endimensionell. Det har varit terrorism mot individens privatliv. Och det... Någonstans där man kan förstå den här idén- om att om du inte har någonting att dölja- så är ju inte övervakning så farligt. Alltså att man har... Eh, man har på något sätt eh, gjort så att... Egentligen så är det inte vi som vanliga människor- som drabbas av detta. Även om det kanske är fel att övervaka för mycket- så, så är det inte du och jag som drabbas- utan det är ju de här eh, eh, illasinnade människorna. Men det som hände med... Eh, Epidemiologi och smittspridning och kontroll av sjukdomar är egentligen att man för in en helt ny dimension av övervakning. Sättet som man använder data och appar för att övervaka smittspridning skiljer sig åt från olika länder. Det kanske mest uppmärksammade är Kina, där myndigheterna sedan februari 2020 begärt att medborgare ska ladda ner en ny app som ställer några frågor. Har du några symptom? Vilka har du träffat? Vilka umgås du med? Och så vidare. Och sedan så är den här appen då kopplad till... Ett eh, centralt system. Och eh, du har tre färger som du kan få- eh, baserat på din sjukdomstatus. Den här appen ger dig sedan baserat på dina svar- grönt, gult eller rött ljus- som i sin tur bestämmer hur du får röra dig. Grönt, det betyder att du får gå ut. Gult betyder att du ska stanna hemma. Och rött betyder att du är ett bekräftat covid-19-fall- och ska sättas i karantän. Vi har en app för en person- som sedan då- Begränsas i rummet, det fysiska rummet, hur han eller hon kan röra sig. Och så finns det ett antal kontrollstationer då där man scannar små QR-koder så fort man passerar en viss punkt. Och ibland så får man passera, ibland så blir det stopp. Och det här är då ett sätt att kontrollera smittan på. Det kan bli stopp om du försöker gå in i en butik, scanna din QR-kod och det visar sig att du är gul istället för grön. I Wuhan, där covid-19 började, så kan du inte åka kollektivtrafik om du inte har grönt ljus i appen. Den här epidemin har ju gett myndigheter och teknikbolag anledning att samarbeta om övervakningsinfrastruktur. Hanna Salberg, Ekots Kina-kommentator. Hälsoapp och annan typ av övervakning där man har utvecklats ansiktsgenkänningen- och det kinesiska systemet med personnummer eller ID-kortsnummer- eh, som kopplas till olika data i stora system. Att utveckla det här ännu längre. Det som än så länge är unikt för den kinesiska appen- är att man har kopplat in den i landets redan välutvecklade övervakningsapparat- en övervakningsapparat som byggts upp med hjälp av inhemska företag som idag är världsledande på övervakningsteknik. Det kinesiska systemet finns egentligen inte några helt privata eller helt oberoende företag. Men privata företag som är så stora att de har eh, koppling ändå till staten som Tencent och Alibaba. De har jobbat tillsammans med hälsomyndigheten och också polisen. Och teleoperatörer eh, tycks det som... För att hålla koll på, på individer i smittspridningen namn. Här i Sverige och i många andra västerländska länder så har man börjat kartlägga människors rörelsemönster via telefoner på ett sätt som inte är lika personligt. Men även här går det fort. Och även här tar myndigheter hjälp av techföretag. I Sverige så ser vi till exempel hur Folkhälsomyndigheten eh, över en natt eh, fick tillgäng, tillgång till eh, mobiltelefondata från Telia till exempel. Och då så är det inte mobiltelefondata på individnivå säger man utan bara på en slags det som man kallar för en aggregerad nivå alltså på en övergripande statistisk nivå så kan vi se hur människor rör sig under påsklovet här nu, reser man till sina släktingar, åker man på semester eller håller man sig hemma. Men, men någonstans så är det väl ganska rimligt att vi säljer ut lite lite grann av vår integritet om det kan hjälpa oss att stoppa... En dödlig sjukdom. Ja, men samtidigt så handlar det ju återigen om proportionalitet. Att de sakerna som vi ger upp i det här läget faktiskt ska vara effektiva för att hindra smittspridningen. Än så länge så vet vi ju inte exakt vad som kommer behövas eller vad som har varit effektivt. Ett land som har hyllats mycket är ju Sydkorea. Men i andra länder så finns det tecken på att även när övervakningen är väldigt hård så fungerar den inte för att begränsa smittan på det sättet som det egentligen är tänkt? Och här är Kina ett exempel. Ja, det och så finns ju rapporter från användarna om att det fungerar ganska dåligt för att övervaka smittan kanske. Eftersom det tycks finnas väldigt stora maskor i det nätet och det tycks vara så att hälsostatusen kan variera från, från grön... Till gul till exempel utan att man får någon förklaring och det kan vara folk i samma sällskap som har gjort samma saker under samma tid som får olika hälsostatus och det går inte att förklara. Så att det verkar ju för det första inte som att det här systemet är idiotsäkert eller eh, kanske särskilt effektivt. Även om det finns brister i de här systemen så har de också visat på nya möjligheter för den som vill utöka övervakning. Så precis som att Viktor Orban enligt vissa har skapat en slags auktoritär handbok för den som vill avveckla demokrati så menar Kristoffer Kullenberg att mycket av den tekniken som kommer på plats just nu den lägger ut och skapar en infrastruktur för framtida övervakningssamhällen. Det som man också kan om man tittar lite in i framtiden är ju att eh... Nu börjar man mer och mer använda sig av artificiell intelligens och smartare system än bara sådana som har en loggfil på vad människor har varit utan också kunna göra prediktioner och säga att baserat på det här rörelsemönstret så tror vi att detta kommer hända lite längre fram. Så mycket, alltså mycket av smittspridning och epidemiologi handlar om simuleringar och tänkbara scenarion och så vidare. Tänk dig att du och dina kompisar bor i en viss stadsdel och planerar en demonstration. Med hjälp av liknande teknik som nu används för att smittspåra ser staten att era rörelsemönster har ändrats. Någonting är helt enkelt off. Folk som annars brukar vara hemma eller ut och handla samlas i ditt hus där ni sitter och målar banderoller i källaren. Man kan säga tänka sig nästan tankemässiga smittor här- att människor som går på de här demonstrationerna- som går på de här eh, eventsen- som går eh, på de här gatorna och så vidare. Plötsligt plingar det till i alla era telefoner samtidigt. när jag blivit flaggade och fått en ny färgkod. De kanske vi kan ha ge färgkod gul- för de är lite subversiva i samhället och så vidare. De innehåller någon form av tankemässig smitta här- om att vara subversiva- du får inte längre gå ut. Gör du det har polisen rätt att gripa dig. Samtidigt har myndigheterna redan hunnit reagera- och flera piketbilar och civilpoliser rör sig i ert område. Då kan vi vara där innan någonting händer och så vidare. Det här är väldigt mycket liksom drömmen för en ordningsmakt- att kunna förutsäga vad som kommer att hända om en liten stund. Så att vi kan så att säga, sätta in åtgärderna innan någonting blossar upp- men det finns också ytterligare en dimension av övervakning under covid-19. För just nu är vi ju egentligen inte bara intresserade av hur våra kroppar rör sig, utan också vad som händer inuti dem. Den israeliska historiken Joal Noah Harari gör skillnad på vanlig övervakning och övervakning som går in under huden. I en artikel publicerad i The Financial Times från den 20 mars 2020 skriver han citat... Hittills, när ditt finger nuddade din smartphone skärm och klickade på en länk vill regeringar veta vad det var ditt finger klickade på. Men med coronaviruset ändras fokuset. Nu vill regeringar veta temperaturen på ditt finger och blodtrycket under huden. Slutcitat. De här mobiltelefonerna loggar mer än bara våra samtal, också våra sms och sådana saker. Men sen så finns det ytterligare en nivå som är våra kropp och det som är liksom under skinnet våran puls våra, våra olika typer av fysiologiska responser När vi gjorde vårt program om pandemier så varnade ju flera forskare om att det bara är en tidsfråga innan nästa globala smitta kommer Nu fattar alla att det verkligen stämde Men nu är också frågan om hur långt vi kommer att vara beredda att gå för att stoppa nästa pandemi i en framtid med förbättrad mätteknik och nya sensorer om tio år så kanske det kommer en ny pandemi och då kanske Folkhälsomyndigheten istället får data från Fitbit eller App eller någon annan tillverkare av sensorer som faktiskt kan vara använda för att veta vem som är sjuk och vem som är frisk och så vidare. Och då är frågan kommer vi se det som kontroversiellt att helt plötsligt så har ett amerikanskt företag skickat data om min kropp till svenska staten kommer vi uppfatta det som kontroversiellt eller kommer vi göra lite så som vi tycker om mobiltelefonövervakning i dagsläget med coronakrisen att ja, men det kanske ändå är ganska bra att de får tillgång till detta. En självklar invändning mot det här dystopiska scenariot som vi målar upp här- det är ju att vi lätt borde kunna sätta tidsbegränsningar på den här typen av övervakning. Återigen som i undantagstillstånd till exempel. Att all information som vi delar med oss till de här apparna måste raderas när pandemin är över. Kristoffer Kullenberg tror också att de mest dramatiska övervakningsteknikerna- kommer att rullas tillbaka när pandemin är över. Men kanske inte allt- varje gång man slår på övervakning så är den ganska svår att rulla tillbaka. Vi kan se att det. det finns ingenting som vi gjorde sedan millennieskiftet och 11 september och terrordåden i Europa som har rullats tillbaka. Hanna Salberg minns hur det var i Peking inför sommar-OS 2008. Då såg man tydligt att det kom mycket ny... Fysisk säkerhetsteknik bland annat att det infördes röntgenskanning som hittills bara hade funnits på flygplatser men då även på, kom på tunnelbanestationer och det är någonting som aldrig har försvunnit sedan dess utan då var det kamp mot terror och att skydda OS som var argumentet men sen har det här levt vidare. Hon tror att något liknande kan ske med smittspårningen som man precis har infört i Kina. Och det är ju en erfarenhet som inte kommer försvinna- utan man kommer ju kunna aktivera ett sådant system- eller ett ännu bättre system kanske ännu snabbare i framtiden- när det dyker upp ett annat hot som partiet identifierar. Och då behöver det inte vara ett virus kanske. Så i värsta fall kan det just nu utvecklas politiska praktiker och tekniker som kan komma att utnyttjas i lägen då vi inte längre lever i ett krisläge. Politiska beslut som hänger sig kvar och som blir en infrastruktur för framtida auktoritära krafter. Men en sak som kan vara viktig att komma ihåg just nu är att historien inte skriver sig själv. Det är vad vi gör nu som påverkar vad som händer sen. Och även om det är superviktigt just nu att göra allt vi kan för att stoppa smittan så är det också viktigt att inte sluta att hålla ett kritiskt öga på den politiska utvecklingen. It's very important to continue to scrutinise the governments, even though we might come to how we think about the measure, the timing och how long the emergency will last, or what kind of measures are required in that period, vi might agree on the basics. Christoffe Kullenberg är inne på samma sak när det gäller övervakning. Vi måste lyfta upp det på samma sätt som vi har en, en stor debatt om att när vi till exempel avskaffar temporärt mötesfriheten, att vi inte får samlas på torgen och protestera just nu för att det är smittspridning, då vet vi att det här är bara tillfälligt. Så fort corona är över så kommer vi få gå till torget igen och protestera. Men... Gäller samma sak för övervakningen? Kommer det vara så att när så fort corona är över så raderas all data? Så stänger vi ner systemen? Det är ingen som vet. Och det finns ingen som har bestämt någonting kring detta. Och det finns inte ens någon politiker som har lovat att saker och ting ska sluta när det kommer på digitala övervakningsområdet. Nu har vi kommit till del två av det här avsnittet. Och det ska handla om globaliseringens kris. För det inte nog med att stater har stärkt sin egen makt gentemot den egna befolkningen. Många har dessutom stängt sina gränser och blivit mer protektionistiska. Och det här följer ju egentligen en trend som har pågått i nästan tio år. Resisting globalism and winning. That's the focus of tonight's angle. The future does not belong to globalists. The future belongs to patriots. The future belongs to sovereign and independent nations. Vi började med att prata med en av Sveriges största förespråkare för globalisering, frihandel och marknadsekonomi. Jag hade ju inte mycket mer än kommit till mitt hotell i Washington DC och gjort som man gör när man kommer till ett hotell. Man öppnar resväskan, kastar av sig skorna och slår på CNN. Det här är den liberala debattören och författaren Johan Norberg. Och där stod Donald Trump då i valrummet med en väldigt bistarmin och närmast riktade sig direkt mot mig och sa att nu kan vi inte ha några europeer i USA som kommer hit och sprider smitta. To keep new cases from så att nu stänger vi luftrummet. Nu kommer inte europeer in i USA längre. Så att jag hade kommit dit i absolut sista stund och det satte väl igång en känsla av att nu kommer land efter land börja stänga sina gränser och börja stänga sina städer och då blev hela pandemin väldigt verklig. När han upplevde USAs nedstängning på plats- och såg den här tendensen sprida sig parallellt med viruset över hela världen- så bestämde han sig för att blixtsnabbt skriva en ny bok om krisen. Viruset och världen. Man kan väl säga att det är ett sorts försvarstal. För Johan Norberg så är den globala kapitalismen det som om något- vi har att tacka för att vi kan tackla den här krisen. Handel, idéutbyte och innovation har gjort oss bättre rustade- den typen av globalt samarbete har inte varit möjligt i någon tidigare epok än den nu pågående. Och därför har vi också ett snabbare svar på sjukdomar än vi någonsin har haft förr. Och Jag bara tänker på det när jag studerar historiens pandemier. Det är ju slående att det, det tog mänskligheten ungefär 3000 år att få fram ett vaccin mot polio. Idag, efter tre månader, så har vi redan potentiella botmedel, mediciner vaccin som redan är i kliniska tester och som med lite tur kan vara här om inte allt för lång tid i alla fall och det säger något om att vi alltid haft sjukdomar men för första gången kan mänskligheten nu i det globaliserade tidevarvet slå tillbaka mot dem Men trots det så tror Johan Norberg att vi närmar oss en åtminstone ett tillfällig nedmontering av globaliseringen Det är Helt enkelt för att det brukar hända efter pandemier så brukar man bli orolig för omvärlden och agera på det viset. Och nu har vi sett några veckor när detta har rullats tillbaka på praktiskt sagt varenda front. Varenda land stänger sina gränser, flygplanen stannar på marken och städer stängs. utgångsförbud i många länder. Även om det i krislägen så behövs det ofta speciella åtgärder naturligtvis. Men för mig som globaliseringsvän så är det ju en oerhört dyster utveckling. Och en av anledningarna till den här utvecklingen som Johan Orberg tycker är väldigt dyster det är att den här krisen har blottlagt stora problem med den globala ekonomin. Ja, det visar ju hur sårbart och bräckligt det här systemet är. Att här kan ett löpande band plötsligt i Sverige stänga för att vi inte får tag på en viss komponent från USA. En enda liten komponent till den här bilen av 50 000 delar. Och det är klart, det måste ju få oss att tänka över hur sårbara de här leveranskedjorna är, men jag tror att det är fel slutsats, helt fel slutsats att säga. att Det betyder att vi nu måste koncentrera detta geografiskt. Vi måste se till att producera mer av det vi behöver väldigt lokalt. För vad händer i så fall om vi drabbas av ett problem här lokalt? Ja, då faller allting samman fullständigt och då finns det inte några alternativ att söka upp. Så att jag tycker att slutsatsen är... Inte att vi ska koncentrera leveranskedjor och ekonomier- utan att vi ska diversifiera, se till att vi har fler olika leverantörer- på olika ställen i världen så att vi snabbt kan också flexibelt styra om det- om någonting oförutsägbart händer någonstans. Diskussionen om bräckligheten i våra globala leveranskedjor- har blivit tydligast när det gäller import och export av medicin- och sjukvårdsutrustning. Här i Sverige har det här diskuterats flitigt eftersom vi, precis som många andra länder i Europa, har avvecklat våra beredskapslager efter decennier av upplevt trygghet efter kalla kriget. Vi förliter oss på att den inre marknaden i EU skulle upprätthållas även under en pandemi. Så när land efter land då började stänga gränser och att det var Tyskland och Frankrike samarbetets... Liksom. Grunda länder som började stoppa export till andra EU-länder. Det var väl en, en chock. Det här är Annika Strömmelin melin Före detta korrespondent för Dagens Nyheter i Bryssel och specialiserad på Europa och EU. Hon var med i vårt avsnitt Europas kollaps som kom ut våren 2019. Det är inte ens, ens en sån grundprincip- var särskilt stadig eller, eller klarade den här krisen som, som smittan utsatte, sam, utsatte samarbetet för. EUs solidaritet sträcktes inte ens till Italien som var det första landet i Europa att få en överbelastad sjukvård. Italien precis som Sverige har ju förlitat sig på att länderna inte behöver ha en nationell produktion. Det finns en tysk produktion och alltså ska vi kunna känna oss trygga att om vi behöver munskydd så ska vi kunna köpa det från Tyskland. Till slut öppnade Tyskland och Frankrike sin export av till exempel munskydd till länder som Italien men det satt långt inne och krävdes påtryckningar från EU-kommissionen. EU-kommissionen har till och med gått ut och bett om ursäkt för den bristande europeiska solidariteten. Och ja, för det är det rätt- att Europa som en Min stora oro är ju att vårt sätt- att reagera på viruset- kommer bli mer dödligt än viruset självt. Johan Norberg ser en risk i att flera år- av framgång och utveckling i globaliseringens spår- kan gå om intet. Vi har gått igenom en- 30-årsperiod som har varit trots alla dess fel och brister en guldålder för mänskligheten vi har aldrig minskat fattigdomen så mycket, aldrig ökat mänsklig äh, välfärd, förbättrat hälsa minskat barnadödlighet mer än nu, 140 000 människor lyfts ur fattigdom varje dag under de här 30 åren nu håller vi på att vända på det vi gör det definitivt nu i krisen när leveranskedjorna bryts och företag drar sig hem till hemmamarknaderna igen. Men risken är väldigt stor att vi ser en fortsättning på detta. Att vi ser mer av, som man gör varje gång man har en kris, man får en fight or flight instinkt. Man vill fly undan det farliga och man vill gömma sig bakom tullmurar och annat. Eller slåss mot omvärlden på olika sätt och med en mer konfliktfylld internationell relation på olika plan då kommer den här utvecklingen förbyta sig dess motsats, då kommer fattigdomen öka i världen, då kommer mindre teknik och varor korsa gränser och då kommer miljontals människor dö som inte annars hade gjort det Men det finns många som ser positiva möjligheter med en värld som är mindre globaliserad. Nu tror jag att vi kommer att få se mycket mer hänsyn så alltså att det kommer att fattas beslut som gynnar den lokala ekonomin, nära ekonomin. Det här är miljöforskaren Björn Forsberg. Som då både är bra därför att det minskar vår sårbarhet men också för att det, minsk, alltså att det, att det är bra rent resursmässigt. För att det inte är speciellt bra som det ser ut idag, som liksom att vi transporterar var kors och tvärs över planeten som vi skulle kunna, som jag sa, då producera i vårt närområde. Björn Forsberg tror alltså att vi med en mer lokal produktion kan minska vår sårbarhet. Men han tror också att den här coronapandemin har gett oss en unik chans att agera mot ett av de största hoten mänskligheten står inför, enligt många. Nämligen klimatförändringar. Och klimatet och miljön verkar faktiskt må bättre nu än på ganska länge. Rapporter som den här har duggat tätt. Så som du kan se är det två dolfen i den och för att vatten i Venis är så mycket klarare. Vårdlivet ser att röra sig och jag är mycket gladare. Det är skriva hur även en vecka av människor från naturen kan hälja. Okej, nu var just det här om att delfiner kom till Venedig på grund av karantänen- och att liksom, naturen har startat om på nytt rent trams. Men det här är i alla fall sant. Det här är Kina som skapade i värld men är Luftföroreningar i till exempel Peking har gått ner lavinartat- när industrier stängt ner och människor håller sig hemma. I italienska Milano, som drabbats hårt av pandemin- har man börjat införa nya lagar för att även efter coronapandemin- minska bilismen i stan eftersom luftföroreningar är ett stort folkhälsoproblem där. Världshälsoorganisationen WHO räknar med att drygt 4 miljoner människor dör varje år globalt på grund av att de lever i förorenad luft. När vi hamnar i kris så kan det här möjlighetsrummet då, eller möjlighetsfönstret öppnas så att, att, och, och att tänka i nya, mer okonventionella banor. Björn Forsberg kom ut med sin bok Fartrusia precis när pandemin bröt ut. I boken beskriver Björn Forsberg vår massmobila värld, alltså att vi kan ta oss runt världen på bara några timmar och att det är tätt sammankopplat med vårt fossilberoende. Kriset han driver är att vi oundvikligen kommer att behöva röra oss mindre över världen för att klara klimatkrisen i framtiden. Nu skedde den här förändringen över en natt. Coronakrisen blir som liksom en, en, en puff i denna riktning. Alltså det här innebär inte nödvändigtvis att vi kommer att sluta resa. Vi kommer, vi kommer säkert att fortsätta resa i, i, i framtiden, alltså ut i världen. Det blir bara att, att, att kanske framförallt då i vår europeiska eh, närområde, om man säger så, i Europa. Det är bara att med andra transportmedel, alltså när, när flyget kanske mer och mer kommer att försvinna ute ur bilden. Flygplan över hela världen står nu på marken och många flygbolag har gått i graven. Det är väldigt svårt att se hur hur liksom trafik ska kunna återgå till de volymer som var före krisens utbrott och då menar jag ju både i Sverige och och världen i stort va. Och hanteringen av pandemin har ju visat att det är möjligt att genomföra drastiska och snabba åtgärder fort. Plötsligt så kan liksom industrin mobilisera och ställa om sin produktion till exempel. Och, och, och vi vanliga medborgare också liksom, eh, visar ju också en, en beredskap till ja, ganska stora försakelser och förändringar i, i, i vårt tillvaro. Och alltså hur vi lever vårt liv och så här. Och, och kan vi mobilisera all den här energin när det gäller... När det gäller att möta coronakrisen så varför skulle vi inte kunna göra det när det gäller klimatkrisen? Så ett perspektiv är att vi helt enkelt på global skala tar russinen ur den här, om vi ska vara helt ärliga, helt fruktansvärda kakan för att ställa om klimatet. Vår resursförbrukning kommer att minska. Vårt resande kommer med, med, all, med stor sannolikhet att minska jämfört med hur det var innan. Det är ju faktorer som, som så att säga, gagnar klimatet som kommer att leda till, till minskande utsläpp. Men om vi ska använda historiska kriser som en referenspunkt när det gäller att ställa om våra samhällen så är det inte särskilt upplyftande läsning. Alltså min och andras förutsägelse vad som kommer hända, och det är ju baserat på tidigare finanskriser, är ju att vi kommer att se en, en utsläppsminskning som är temporär. Kanske för i år, kanske på ett par procent på global skala. Men sen när ekonomin kommer upp på fötter igen, vilket alla politiker och människor också vill så kommer ju utsläppen att öka snabbt igen och kanske till och med i Det här är Viktor Gallas, statsvetare och knuten till Stockholm Resilience Center på Stockholms universitet. Han tror istället på en klimatbacklash även om miljarder människor nu tvingas leva mer hållbart. Jag är ju, tror ju att alla den här typen av individuella förändringar som vi kan göra, att alltså leva på ett annat sätt och sånt är marginella jämfört med stora, stora system. Alltså storindustrier, stor, den stora transportsektorn. Och det här är viktigt. För den minskning av utsläpp som ändå skett nu när världen har stängt ner visar bara hur enorm den här frågan egentligen är. Vi har sett 5,5 procent minskning av koldioxidutsläpp 2020. Och det är det högsta som har uppmätts sedan andra världskriget. Men ändå så är 2020 på väg att bli det varmaste året som någonsin uppmätts. Och för att nå FNs klimatmål så måste vi egentligen minska koldioxidutsläppen med 7,6 procent eller mer per år en ganska lång tid framöver. Och frågan är hur sugna vi egentligen kommer att vara på en systemförändring för klimatet när vi befinner oss i den djupaste ekonomiska krisen sedan 30-talet. Alltså jag tror att vi mycket, mycket väl kan hamna i en mycket sämre situation efter pandemin vad gäller ambitiös klimatpolitik jämfört med innan. Och anledningen till att jag säger det, det är att baserat på hu hur vi vet att, det här, att klimatfrågan fungerar. Vi ser tydliga utsläppsminskningar i länder där du har starka ekonomier, där det finns en förutsägbarhet för näringslivet, där det finns ett starkt folkligt stöd för en ambitiös klimatpolitik. Och allt det här är ju osäkert just nu. Så när, när vi kommer ut ur det här efter pandemin så kan vi stå svagare och ytterligare ett problem till det här är att det internationella samarbetet när det gäller klimatfrågan och generellt står ju och vacklar lite just nu. De internationella klimatförhandlingarna eller COP26 sköts ju fram så vi förlorar värdefull tid på grund av det. Konfliktlinjerna mellan Kina och USA och EU har ju blivit skarpare i samband med pandemin. Så att i slutändan efter pandemin så kommer det internationella samarbetet att vara bräckligare än innan. Och ska vi lösa klimatfrågan så behöver vi ett starkt globalt samarbete. Så det oroar mig. Nu har vi kommit till sista delen av det här avsnittet om vilket samhälle vi kommer vakna upp till när den här pandemin är slut. Och det ska handla om ensamhet och isolering. Personligen så måste jag säga att jag tycker att det här är en av de riktigt svåra frågorna och också en av de som har varit ganska jobbiga att göra research om. Hur vi kommer påverkas psykiskt och fysiskt av den här krisen. Och vi klarar av kriser och har gjort alltid hjälp av andra människor. Men covid-19 är den första krisen länge som helst, där vi är ett, är mer upp, vi uppmanas att söka oss bort från andra. Andra människor farliga. Till och med vår egen familj, om vi inte lever ihop, kan vara farlig. Det här är Per Jonsson, forskare i psykologi vid Lunds universitet. Och grejen att det kan vara lätt att avfärda vårt psykiska mående just nu– –med tanke på vad som händer runt om i världen. Men faktum är att isolering och ensamhet, det kan vara riktigt farligt– de allra mest extrema exemplen kommer från extrema situationer såklart. Människor som har suttit isolerade i fängelser, som har suttit gisslan eller varit helt utan mänsklig kontakt på till exempel polarexpeditioner eller långa seglatser. Och det här verkar hjärnan helt enkelt inte kunna hantera. Va, vad händer då? Det är vanligt med hallucinationer att man hör och ser saker runt omkring sig som inte finns. Och det finns också beskrivningar av att man uppfattar att saker runt en ändrar form eller storlek. Att man fullständigt tappar känslan för vad som är verkligt. Vi är inte så himla bra på att hantera ensamhet. Och till och med den där vanliga, vardagliga ensamheten kan vara farlig. For living with loneliness we now know is a major risk factor for morbidity and mortality. Det här är forskaren John Casioppo i en TED-föreläsning i Des Moines. Han gick bort för ett par år sedan- men han är en av de som har fokuserat på effekterna som ensamhet har på oss människor. Och det han säger är att ensamhet gör oss sjuka och ökar risken att vi dör i förtid. A recent meta-analysis of over 100,000 participants den där känslan av att dag ut och dag in inte kunna dela någonting med någon- den är faktiskt farligare för hälsan, även den fysiska- än andra riskfaktorer som fetma och stillasittande. I alla fall ser det ut så om man jämför stora grupper av människor med varandra- så det påverkar hjärtat, det påverkar magen, det påverkar alla möjliga delar. Och enligt på så finns det ett tydligt samband även till andra faktorer att ju mer ensamma vi är, desto mer rädda och stressade är vi. Alla studier som är gjorda eh, har ett entydigt budskap och det är väldigt mycket som har gjorts kring social isolering. Och budskapet är att vi blir mer oroliga, vi blir mer eh, rädda, vi eh, blir mer ledsna, deprimerade i, i den psykologiska definitionen av depression som är hopplöshet, maktlöshet, meningslöshet, hjälplöshet. Så de faktorerna blir mer tydliga i samband med ensamhet. Men det är ju ganska många som lever tillsammans med folk också. Ja, men det vi ser är ju att det kan också vara en risk ifall man lever tillsammans med någon som är farlig. Just nu så kommer rapporter från hela världen om att anmälningarna av misshandel och mod i hemmet ökar. Så är det ju här att man tvingas ihop så finns det en person eller flera i familjen som, som misshandlar andra. Så när man tvingas ihop så ökar ju risken. Frustrationen kan inte tas ut på annat sätt än inom familjens fyra väggar. Och det, de, konsekvenserna av de här slagen är ju alltid stora. Och hur man kommer handskas med det i framtiden, ja oftast blir det väldigt besvärligt. Det ökar risken för en massa olika psykiska problem och svårigheter att min pappa var hemma min mamma var hemma hela tiden och hon slog mig varje dag flera gånger om dagen det kommer att ha stora konsekvenser exakt på vilket sätt det finns inga raka samband mellan, mellan slag och en viss typ av psykisk ohälsa men det, de har gemensamt det är de två starka huvudaffekterna, nämligen rädsla och skam. Vi skäms för att vi blivit slagna, vi är rädda och ju längre vi är rädda, desto mer psykiska ohälsa får. På många ställen så har man också sett att alkoholförsäljningen- har ökat under den senaste tiden. Men det är än så länge svårt att veta om det är för att folk beter sig annorlunda. Alltså om det är så att folk dricker mer och utvecklar ett missbruk- eller om det är så att man ersätter krogbesöket med att köpa hem en extra flaska. Men det man kan se är att det finns risker just nu- med både våld och kanske missbruk. Men de breda riskerna för mental ohälsa som Per Jonsson ser är inte ensamheten och isoleringen nu medan pandemin pågår utan på längre sikt. Att man gör det nu och eh, under en period är i sig ganska litet problem tror jag. Därför att här har vi något som gör det här väldigt speciellt. Vi har nämligen liv och död i potten. Och det kan få människor att inse att om jag går ut så ökar jag risken för att jag ska få det och då dör jag. Det kan få människor att få ett större tålamod. Men det stora är om man fortsätter det här isoleringen, att, att man blir rädd när man ska ut i samhället igen. Den rädslan gör att du drar dig undan. Den kommer få en hel del konsekvenser, både psykologiskt och fysiologiskt. Enligt Per Jonsson finns det redan nu saker som tyder på att människor har blivit mer rädda för sin omgivning. Till exempel att även om skolor och förskolor nu börjar öppna i Norge och Danmark så väljer många föräldrar att fortsätta hålla sina barn hemma. Och att man drar sig undan och att man får någon sorts bekräftelse på att, att jag är ensam och stark. Det är, all forskning visar ju är att ensam är inte stark när det gäller att mås psykiskt väl. Det mest dystopiska scenariet är ju att vi får fler människor som är rädda. Det är det mest dystopiska jag kan tänka mig. Alltså på något sätt att umgås med andra människor att det är död. Det är tvärtom liv. Och det finns också mycket forskning som visar att om ensamhet är farligt så är social gemenskap skyddande för både kroppen och psyket. When we looked across the myriad of ways in which we can connect to people socially Perceptions of support increased odds of survival by 35%. Det här är Julian Holt Lundstad, forskare vid Brigham Young University. Vi hör henne i en video från universitetet. Och hennes resultat tyder på att det inte bara är de riktigt nära vännerna som spelar roll- även om de är viktiga, utan också att man ingår i ett nät av människor runt omkring sig. Även bekanta som man träffar under vardagen, föreningsliv, hundpromenader, grannar och så vidare- men tyvärr, så funkar det inte lika bra att ha alla de här relationerna, både med nära och med bekanta över telefon och internet. För att vi ska fungera både fysiskt och psykiskt på bästa sätt så behöver vi göra saker med andra människor- möta människor, bli kramade, bli, bli, känna fysisk närhet- se någon annan i ögonen. Vi är väldigt beroende av ögon. Men när vi alla har delat en gemensam upplevelse- så kanske det också blir lättare att bygga upp det här nätet- när vi börjar ge oss ut igen. Kanske ännu enklare än vad det var innan. Min with är att vi kommer att se see större awareness. Of, of the importance of being socially connected and that through this awareness that we can take action and that we can see more positive changes and come together as a community. Det kan ju också vara så att en del får nya relationer att, eh, tack vare att man kan prata om det här Hur var det för dig? Och så här, och man, när man tittar ut då, i trappuppgången eller när man ska gå ut så, åh vad skönt. Och så och kanske man slänger något ord till någon och sådär. Och det kan ju då i sig göra någonting. För vi har haft en gemensam upplevelse. Och det är liksom den goda sidan av det. Fast Per Jonsson är noga med att påpeka att det här med att våga oss ut. Att inte låta rädslan hänga kvar. Det är ett ansvar som vi måste ta själva. Staten kan uppmana människor att gå ut och dricka kaffe med andra. Men, men staten kan inte eh, arrangera kaféer där, där vi, ja, ni som, ni som är rädda, ett, lite drädslo-kafé eller något i den stilen, det funkar inte. I nästa avsnitt av Peter Dystopia, Bränder wildfire is a meteorological event which we cannot control. We have got to learn to live with it in some way. It is a huge, uh, very important emerging problems for which we, I think, are not prepared for right now. Och källförteckning för det här avsnittet om livet efter pandemin det hittar du på Sverigesradio.se-dystopia. Och vill du diskutera det som vi har pratat om så finns vår Facebookgrupp Petri Dystopia Eftersnack. Och det här programmet gjordes och publicerades våren 2020. Tekniker var Fredrik Nilsson. Vi som har gjort det här programmet heter Torel Kornfeldt. Viktor Lövgren. Och Fredrik Rammel. Vi hörs.